שבת שלום לכולם, מה שלומכם? אתם שמחים? טוב לכם? אני מבקש מכולם לעמוד בבקשה, לעמוד. לעשות ככה עם הידיים, לנשום עמוק, אוקיי? לחייך, להסתכל אחד על השני עכשיו עם חיוך, אנחנו עכשיו מתחילים לשבת בבקשה, יופי, זה טוב ככה להתחיל לפני דרשה. תודה לאל, תודה יש סיפור על מאמן כדורגל של קבוצה מפורסמת מאמן כדורגל של קבוצה מפורסמת, מה? כן, לא משנה, נניח שכן, אני לא יודע, לא אמרו בדיוק איזה קבוצה הוא היה לו מנהג, כל פעם שהיה מתחילה עונה חדשה, היה לו מנהג מאוד משונה. הוא היה בעצם אוסף את כל השחקנים, את כל האלה שהיו צריכים לשחק, ולא משנה אם הם היו שחקנים ותיקים או חדשים, הוא היה מחזיק כדורגל ביד שלו, והוא היה מתחיל לתאר להם. הוא היה אומר להם, רבותיי, זהו כדורגל. <laughs> ו הוא היה מתחיל לתאר להם את המשקל של הכדור, את הכפרים שהכדור היה עשוי, את הלחץ אוויר שבכדור, וכמה שחקנים ותיקים היו אומרים לו, מה אתה עכשיו אומר לנו דבר כזה? אנחנו, אנחנו מכירים כבר את הכדור, אתה לא צריך לספר לנו על הכדור. למה אתה מדבר כל כך הרבה על הכדור? אז הוא היה אומר להם, זה קל מאוד לאבד את הדברים הבסיסיים שאנחנו יודעים. אנחנו לא, אם לא חוזרים על הדברים הבסיסיים, לעתים קרובות אנחנו לא ננצח את המשחק. כדי לנצח צריך לחזור לבסיס. לכן אני רוצה לפנות אליכם רבותיי ולהגיד לכם רבותיי, זהו דבר אדוני. נעים מאוד, אני ממליץ לכם לקרוא בו, אני ממליץ לכם ללמוד אותו, אני ממליץ לכם לדעת את האמת שבו, בדבר אלוהים אתם תמצאו את המשיח, בדבר אלוהים אתם תמצאו חיים, בדבר אלוהים לנצח עומד, הדברים האלה שאני אמרתי עכשיו כולכם אומרים אנחנו לא כבר יודעים את זה אתה לא צריך להגיד לנו אנחנו כבר מכירים אבל זהו באמת דבר בסיסי אתם יודעים שהספר שאתם רואים פה זאת הסיבה שאני עומד כאן מולכם היום וזאת הסיבה שגם אתם יושבים פה עכשיו ומכירים באמת הזאת הספר הזה התנ״ך כמובן הברית החדשה הספר הזה המקרא הכתובים משנים את החיים שלנו. יש כוח במילים האלה שאנחנו קוראים אותן. הדרך הפעולה של המילים, הדרך של הפעולה של המילים שכתובות בו, משפיע על דרך חיים, משפיע על מחשבות שלנו, אפילו משפיע על חלומות שלנו. משפיע על כל החיים ש... שאנחנו חיים על פני האדמה. למילים בדבר אלוהים יש כוח. בואו נפתח בבשורת לוקה, מרקוס, סליחה, בפרק 6, ונקרא איזשהו דבר מעניין. אנחנו נדבר על הקטע הזה היום. מרקוס, פרק 6, 34-37, כתוב, כשיצא ישוע וראה המון רב, נחרמו רחמם עליהם, כי היו כצאן אשר אין להם רועה. הוא החל ללמד אותם דברים רבים. כשנטע היום לערוב וניגשו אליו תלמידיו ואמרו המקום שומם והשעה כבר מאוחרת. שלח אותם שילכו אל העיירות והכפרים מסביב ויקנו להם לאכול. <שמע> היום בשיעור שבת אנחנו דיברנו קצת על התלמידים. הם היו תמיד רעבים. איפה שהם היו הולכים הם היו צריכים ללכת לקנות אוכל. וזה דבר נורמלי כמובן. הצרכים המיידיים שלנו וכאן התלמידים אומרים לישוע תשלח אותם שתנו להם לאכול, שימו לב לתשובה של ישוע, השיב ואמר להם תנו להם אתם לאכול, אוקיי, okay? אני רוצה לעצור פה עכשיו בנקודה הזאת ולדבר על אמת מאוד חשובה בכתובים, העם של אלוהים נמצא לעיתים קרובות במצבי רעב, אוקיי, okay? העם של אלוהים לעיתים קרובות נמצא במצבים של רעב אם תסת... תקראו בתנ״ך אתם תמצאו, תמצאו כמה דוגמאות מאוד מעניינות על רעב למשל אם אנחנו אה, מכירים את הסיפור על אברהם ב... ב... בראשית פרק 12 וגם יצחק הבן שלו בבראשית פרק 26 פסוק 1 הם ירדו למצרים גם אברהם וגם יצחק ירדו למצרים כתוצאה מבצורת קשה ויעקב גם הנכד של אברהם גם הוא שלח את הילדים שלו להביא אוכל ממצרים בשבע שנות הרעב שבאו. אנחנו גם קוראים מאוחר יותר במלכים פרק ב' עוד סיפור מאוד לא קל. הסיפור הזה מראה לנו את האמת הזאת שיש רעב בארץ, ויהי רעב בארץ. הרעב הזה נמצא במצבים, מביא את המאמינים למצבים לא קלים. במלכים פרק ב', 6, 25 עד 29, כתוב ויהי רעב גדול בשומרון. היה רעב גדול בשומרון. ואני לא אקרא את הכל, אתם תקראו את זה בעצמכם. אני שמתי את זה פה אה, כדי שאנחנו נדע את הקונטקסט, אבל אם תקראו את כל זה, אתם תראו שבעצם אה, המצב היה כל כך קשה, שאנשים ממש ירדו מהפסים. הם התחילו לאכול דברים שאתם לא הייתם אפילו מעלים להם בדמיון. אפילו צועה של יונים היו אוכלים, ראש של חמור היה עולה הרבה כסף כדי לאכול אותו. אבל לא רק זה, אפילו הם חטאו, כאן כתוב שזה של היונים ומלך ישראל ועבר שם, ואז האישה מדברת למלך ישראל ואומר לו, מספרת לו על מקרה שקרה, שהיא רצתה לאכול את הבן שלה. אוקיי, ואכלה את הבן שלה, ונאכלנו היום ואת בני נאכל מחר, ואז בפסוק 29 כתוב, ונבשל את בני, נבשל את בני, ונאכלהו, ואומר אליה ביום אחר, תני לי את בנך ונאכלהו ותחבה את בנה. אתם יכולים לראות שהמצב הרוחני שנגרם כתוצאה מרעב פיזי, הוא לא מצב פשוט. האם רעב פיזי יכול להשפיע על המצב הרוחני שלנו? בהחלט. האם כשאנחנו מתים מרעב ואנחנו רוצים להמשיך לשמוע דרשה? איפה הראש שלנו נמצא? בחדר השני. אני מקווה שעכשיו אתם לא כל כך ראיינדים. אבל בכל זאת, כשאנחנו מגיעים למצב של רעב פיזי, ואנחנו אפילו לא צריכים לחכות שעות, אלא לא לחכות בכלל, כי אוכל לא יגיע, Uh, המצב הרוחני מאוד מושפע מזה. הרעב הזה, רעב פיזי שמוביל לחולשה רוחנית, מלמד אותנו על, איך אני אגיד את זה בשפה יותר פשוטה, צורת התנהגות, דפוס התנהגות של uh, האויב uh, של העם של אלוהים. האויב של העם של אלוהים, השטן, הוא מנצל חולשה רוחנית כתוצאה מרעב פיזי. איפה אנחנו ראינו את זה לדוגמה, שהאויב ניצל חולשה של רעב פיזי כדי לתקוף ישוע במדבר, נכון? מה הוא אמר לו, אם אתה באמת בין אלוהים אולי כדאי לך לעשות את הלחם הזה, את האבן הזאת שתהיה ללחם. מה שבעצם השטן רוצה לעשות זה להרחיק את העם של אלוהים מהאוכל? לא. האם אכפת לשטן אם אנחנו רעבים או שבעים? לא. ממה הוא רוצה להרחיק אותנו? או יותר נכון, ממי? כמובן מאלוהים, הוא רוצה להרחיק אותנו מאלוהים. אני לא מציע לכם להקל ראש ברעב פיזי, אוקיי? אל תקלו ראש בזה. אה, למרות שאנחנו חיים במדינת ישראל, אנחנו חיים במדינה עם שפע של אוכל. תלכו לשוק אה, כרמל פה, תלכו לשוק מחנה יהודה בירושלים ועוד שווקים. הכל שם בשפע, איפה שאתם מסתכלים יש הרבה הרבה אוכל, אין רעב. אומנם אין הרבה כסף לקנות אוכל, אבל אוכל יש, נכון? יש לא חסר אוכל. גם לעניים אפילו יש אוכל שמספיק יש אוכל. הרבה. אם אתם הולכים בסופר למשל בסיבוב, מביא אתכם למחלקת מאפית. זה המקום הכי מסוכן לדיאטה, נכון? <laughs> <laughs> מחלקת מאפית יש לה ריח שהולך בכל הסופר. הם הולכים ככה, אחרי הריח, אתם מגיעים למקור הנכון, נכון? מחלקת מעפית זו מחלקה שאני מדלג עליה. לפעמים הילדים שלי כל כך רוצים ללכת, אבל אני למחלקת מעפית הולך, לא בשביל הדברים האלה. אני לא ממליץ לכם לגזרה להתחיל לאכול את הקורסונים האלה. אבל כשאנחנו רעבים יש אוכל בשפע, אבל אנחנו יודעים, גם מתוך מה שאלוהים אומר, מתוך מה שאנחנו יודעים כבר שקרה בעבר, שלמה המלך אמר אין חדש תחת השמש, ושהיה זה שיהיה, אם פעם היה רעב, הרעב הזה יגיע יום אחד גם אלינו. אנחנו נהיה זקוקים לכוח רוחני כדי להחזיק מעמד כאשר אנחנו רעבים. האם אנחנו נצליח, האם אנחנו נצליח להיות נחמדים אחד אל השני, גם כאשר לא יהיה לנו אוכל ואנחנו נהיה מאוד רעבים? זאת שאלה חשובה. <מח> אני, לא, אני לא אעשה כאן ניסוי בקהילה על uh, איך אנחנו נתייחס אחד לשני בלי ארוחת צהריים, אוקיי? <מח> okay. אבל יש איזו השפעה, אנחנו חייבים לקחת את זה בחשבון. זו, הדרשה הזאת שאני עושה היום, יש לה חשיבות שאתם לא יכולים לתאר לעצמכם כמה חשיבות יש לדרשה הזאת שאנחנו נשמע היום. חשיבות עליונה. אנחנו צריכים לחזור לדברים הבסיסיים. הדברים הבסיסיים, הם הדברים שבעצם אלוהים תמיד רוצה שאנחנו נדע דבר אלוהים הוא אוכל טוב דבר אלוהים הוא מזון מלא הדבר אלוהים נותן כוח הדבר אלוהים הוא נותן כוח כי הוא מלא המילים בדבר אלוהים הן לא מילים ריקות מתוכן לפעמים אם אנחנו אוכלים לחם לבן הוא נראה כזה גדול נכון? יש לו ריח טוב נגיד איזה שהוא בגט או משהו כזה מאוד טעים, לי מאוד קשה לא להתפתות, אני מתפתה לעיתים קרובות, אני מנסה לא לאכול, אבל לפעמים אני אוהב את הטעם הזה, אז אני, זה לא, זה לא דבר נכון. אנחנו צריכים יותר להשקיע באוכל שהוא מלא, גם בדבר אלוהים זה אותו דבר. דבר אלוהים הוא אוכל מלא, הוא מזון מלא, ויש לו כאוכל כזה, כמזון מלא, יש כוח גדול, לשנות מצבים קשים, אוקיי? אם אתם רוצים אה, פתרון קל לבעיה קשה, לא תצליחו למצוא. בדרך כלל בעיות גדולות צריכות פתרון לא פשוט, ולכן אנחנו יודעים שדבר אלוהים, כשהוא נותן פתרון מראה לנו שיש לו כוח לשנות. אה, דבר אלוהים גם מעודד אותנו לעוד דבר מאוד חשוב. גדילה רוחנית טובה. אתם יודעים שאני מדבר עכשיו על מזון מלא, אני מדבר על מזון מלא. זה לא חמש דקות על בריאות, זה דבר מאוד מאוד חשוב. לא שחמש דקות על בריאות, <laughs> לפחות שעתיים על בריאות. <laughs> אבל מזון מלא, למה זה חשוב? מה הוא נותן לנו בעצם? אם דבר אלוהים הוא מזון מלא, איך אנחנו מתייחסים לגוף שלנו? איך אנחנו נותנים, איזה סוג של אוכל אנחנו מכניסים לתוך הגוף שלנו, שהוא עוזר לנו לגדול? מזון נטול, מזון שהוא נטול ערכים תזונתיים לא עוזר לנו לגדול, הוא בעצם מונע מאיתנו את הגדילה, הוא בעצם גורם לגוף שלנו לרדת למטה. אבל מזון עשיר, מזון עם גרעינים מלאים, מזון מלא, זה מזון שבונה, זה מזון שבונה אותנו מבחינה פיזית, גם בר אלוהים. בר אלוהים בונה אותנו מבחינה רוחנית. אנחנו לא יכולים לקרוא את סיפור של פרו הדוב ולגדול רוחנית, או לקרוא את ישראל היום ולגדול רוחנית, או אנחנו נקרא ספר בראשי מעניין ולגדול רוחנית. לכל הדברים האלה יש את המקום הקטן שלהם בחיים של בן אדם. אבל אם אנחנו רוצים לגדול רוחנית, אנחנו חייבים להיות מוזלים באוכל מלא. כמו שאנחנו צריכים לגדול עם אוכל מלא פיזי, אנחנו חייבים אוכל, אוקיי. עכשיו אני מקווה שאתם לא מתחילים להירדם, אני יודע שזה מאוד בסיסי. כולכם תקומו ותגידו, אולי תפסיק כבר לדבר על זה, אבל זה חשוב. אנחנו חייבים תמיד לחזור לבסיס. הבסיס שאנחנו מדברים עליו זה דבר אלוהים. דבר אלוהים שהוא נותן לנו כוח ומעודד אותנו לגדול רוחני, בצורה רוחנית. <laughs> מי לא צריך יותר לגדול רוחני? <laughs> קודם כל זה סימן טוב, סימן שאתם מבינים את מה שאני אומר. זה חשוב. כי היו פעמים שאנשים הרימו את היד, אני נורא התפלאתי, הם פשוט לא הבינו מה אני אבל זה טוב. תרימו יד. אוקיי. אבל כולנו צריכים לגדול רוחנית. מה אנחנו עושים בקשר לזה? היום אנחנו נדבר על זה. בואו נקרא בשנייה לטינותאוס. שלוש חמש עשרה כתוב מנעוריך מה זה מנעוריך מהזמן שאתה ילד נכון מהנערות שלך מנעוריך אתה יודע את כתבי הקודש היכולים להחכימך לישועה על ידי האמונה במשיח ישועה מה פירוש להחכימך לישועה מה זה אומר למה אוקיי, okay, נכון, אתם יודעים שהעולם הזה לא חסרים אנשים חכמים, נכון? ממש לא. יש אנשים שבשבילם אלוהים הוא הדבר האחרון שהם חושבים עליו. אבל העולם אומר שהם מאוד מאוד חכמים. אבל האם הם יחיו לנצח רק בגלל שהם חכמים? לא, החוכמה שלהם לא תעזור להם. מה, איזה חוכמה הם צריכים? את החוכמה שלו. מהי החוכמה? תאמין בישוע המשיח. אם אתה מספיק חכם, תקבל אותו, כי אם אתה לא מספיק חכם, אתה תדחה אותו, ואז כל החוכמה שלך, איפה תהיה? בשאול. שמה אין לא חוכמה, לא חשבון, נודע, זה שלמה המלך אמר. בקבר לא לומדים יותר, זה, אגב, הלימודים מפסיקים בקבר. שם אין שום לימודים יותר, לא לומדים שום דבר. שם החוכמה נגמרת. אבל איפה החוכמה ממשיכה? החוכמה ממשיכה פה, על ידי האמונה במשיח ישוע. שם החוכמה אף פעם לא נגמרת. כמה אנשים יודעים את הסוד הזה? <laughs> הייתי אומר לא מספיק. <laughs> לא מספיק אנשים יודעים את הסוד הזה. אנחנו יכולים להיות מאוד חכמים, אבל האם אנחנו לוקחים בחשבון שהחוכמה שלנו איננה מספיקה? אנחנו זקוקים אה, ל, אה, להיות חכמים על ידי כתבי הקודש. אתם יודעים שלדבר אלוהים יש את המידע, מידע. מה זה מידע? למי שלא יודע זה information, אוקיי? Okay? מידע שמוח האדם צריך כדי לתפקד בצורה הטובה ביותר לחיים הטובים ביותר. דבר אלוהים זה האוכל של המוח. אתם רוצים לשמוע מה אני אומר? האוכל שבעזרתו המוח מתפקד בצורה הטובה ביותר. יש אוכל הכי גרוע למוח, אתם יודעים שזה אלכוהול, לדוגמה. זה, יכול, זה גורם לדברים אחרים לגמרי למוח. עישון, כל מיני סמים אחרים כמו קופאים, כמו דברים שהם הורסים את המוח. יש גם אה, דברים רוחניים שפוגעים במוח, אתם מאמינים בזה? כל מיני תכנים שאתם יכולים לראות במחשבים, כל מיני אה, דברים שאתם שומעים אה, מאחרים, מהאנשים שהם לא מקבלים את, את כתבי הקודש. האם זה אוכל טוב למוח? לא, זה רע מאוד למוח, מכיוון שהוא מונע מאיתנו להבין את זה. אם המוח שלנו דוחה את ישוע המשיח, סימן שהאוכל שהוא קיבל היה אוכל רע מאוד. אם המוח שלנו דוחה את האמת בכתובים, סימן שהאוכל שאנחנו מכניסים למוח הוא אוכל רע מאוד. ואנחנו לא צריכים להכניס את האוכל הזה. כמה מהילדים שלנו יודעים את האמת הזאת? יש הרבה שיודעים. אנחנו צריכים לחזור לבסיס. תאכלו טוב, תגדלו טוב. לא מספיק להגיד לילד, אם לא תאכל, אני אביא לך שוטר, אוקיי? אלא גם מה, מה אתה תאכל? מה אתה אוכל? וזה חשוב. חיים טובים זה לא בהכרח חיים קלים, נכון? מה אתם אומרים? לבן אדם מאמין יש חיים קלים? אבל מה אני אומר חיים טובים? האם חיים טובים יכולים להיות גם חיים קשים? יכול להיות. חיים טובים זה לא רק חיים קלים. חיים טובים זה יכולים להיות גם חיים... קשים, אבל חיים טובים זה חיים שבסופו של דבר מובילים לתוצאה טובה. חיים טובים זה חיים שמובילים לתוצאה טובה. ומה התוצאה? לא כמה עשרות שנים שבן אדם חי, אלא חיי נצח. זאת התוצאה הטובה. השורה התחתונה, אם הצלחתי להגיע לקו הגמר, אם אני שמרתי על הגוף שלי ושמרתי על המחשבות שלי ועליו, חיים שלי, אני אגיע לקו הגמר, אבל זה לא פשוט. אנחנו זקוקים לכוח, ואני באופן אישי לומד מדבר אלוהים ומתחזק רוחנית, וזה דרך שבעצם אני רק, רק על הדרך הזאת אני יכול לגדול רוחנית. אני לא יכול לדבר איתכם שום דבר על אלוהים אם אני לא ניזון מדבר אלוהים. שימו לב, אנחנו ממשיכים לקרוא. בפסוק 16, כמה מדבר אלוהים הוא המילים שלו? כתוב הכל. הכל, כל הכתוב נכתב ברוח אלוהים. כשאנחנו פותחים את דבר אלוהים, אנחנו פותחים חלון לאלוהים לדבר אלינו. וזה לא סתם נכתב ברוח אלוהים, זה מועיל. הוא מועיל. המילה הזאת היא מאוד חשובה. לדבר אלוהים יש הרבה תועלת להוראה. לתוכחה, לתיקון, לחינוך במעגלי צדק, למען יהיה איש האלוהים מושלם ומוכשר לכל מעשה טוב. אנחנו, אחים ואחיות יקרים, חייבים לחזור לבסיס, ללחם האמיתי, לדבר אדוני. כל מה שכתוב, כתוב ברוח הקודש. הכתוב שכתוב בדבר אלוהים, הכתוב בדבר אלוהים, הוא לא רק מעניין, נניח שדבר אלוהים הוא מאוד מעניין, יצא ספר חדש של סופר ישראלי שקוראים לו עמוס עוז, אתמול אני קראתי ביקורת על הספר הזה, הספר, שכחתי את שם הספר אבל הוא מדבר על, על התנ״ך, מדבר על התנ״ך, ובעצם הספר מה הוא אומר? אנחנו לא מאמינים באלוהים, אלוהים לא קיים אבל התנ״ך הוא נפלא, זה הסיפר של היהודים, הוא כתוב בצורה נפלאה ואנחנו יכולים ללמוד מהתנ״ך הרבה, אבל זה בלי קשר, אין אלוהים, אין אלוהים זה, בלי אלוהים. ואנחנו, אז השאלה האם זה מועיל? הוא לא מועיל את אז חוץ מהתנ״ך בעצם במילים אחרות יש עוד ספרים של דתות אחרות. אולי גם החוראן הוא מאוד יפה, אולי אה, יש ספרים אה, מהמזרח. אה, כל הבודהיזם זה מאוד מעניין. אתם חושבים שאנשים טיפשים רק קוראים בספרים האלה? לא. אנשים מאוד אינטלקטואלים קוראים בספרים שהם על אלילים. האם הם מועילים? למה הם מועילים? הם מועילים אולי למשהו מסוים בחיים של בן אדם, אבל התועלת הנצחית שלהם היא אינה קיימת. וכאן אנחנו רואים שדבר אלוהים בעצם הוא לא רק מעניין, הוא גם מועיל. אנחנו רואים שבעצם החינוך, החינוך בדבר אלוהים הוא חינוך במעגלי צדק. המעגלים של אלוהים, זאת אומרת הדרך של אלוהים אה, מראה לנו. החינוך היא, הוא אה, במעגלי צדק כדי שאנחנו נהיה מוכשרים. למה? לכל, לכל מעשה טוב. אנחנו צריכים להיות מוכשרים. כל אחד שיושב פה, נניח שיהיו תלמיד של המשיח. לא אוקיי. נניח. נניח שאנחנו תלמידים של המשיח כל השבוע, האם אנחנו צריכים להיות מוכשרים? מה זה נקרא מוכשר? מה זה, מה זה מאיזה מילה זה בא? כישרון, נכון? מה זה הכשרה? הכשרה זה, בסופו של דבר, שאתה תצליח לעשות את מה שאתה צריך לעשות. אם אנחנו זקוקים לעשות משהו, אנחנו צריכים להיות מוכשרים לזה. ולכן, אנחנו רואים שבעצם המעגלי צודק של אלוהים מכשירים אותנו לכל... מעשה טוב. אני רוצה להגיד לכם, במשך השבוע אני מסתובב ואי אפשר להתעלם. זה יותר מדי גדול. אתם שמתם לב בזמן האחרון שהמודעות של הפרסומת הופכות להיות ענקיות? אני לא יודע אם לב, אבל למשל בכניסה לירושלים יש בניין ענקי שכולו פרסומת אחת גדולה. יש בכניסות לתל אביב על הבניינים פרסומות מאוד, עולם הפרסום היום מאוד מתוחכם. ו... Uh, הפרסומות הן הולכות ונעשות גדולות יותר. אני uh, צילמתי איזה פרסומת לפני שלושה-ארבעה ימים. רצתי בה, אני עושה ספורט, אז רצתי uh, במחובות תל אביב, ופתאום צג לי את העיניים איזה פרסומת מאוד מעניינת, ואמרתי אני חייב לצלם אותה. כי זה היה בשבילי כמו, uh, כמו חומה של uh, משהו שעצר אותי במחשבות, והסתכלתי על זה, כי רוחנית אני הרגשתי שמשהו קורה פה. ותכף אתם תבינו על מה אני מדבר. אני, אני הרגשתי שמהפרסומת הזאת יוצא משהו לא טוב, לא טוב, משהו רוחני ממש לא טוב. הפרסומת הזאת אה, נראית ככה, זה לא שם של סרט, כתוב המחנך, המחנך, מה זה מחנך? זה שמחנך, נותן לך חינוך, המחנך בקרוב הוא יתחיל לשנות את החברה. אוקיי? משנה את עולם הערכים של כל תלמיד. אתם מבינים מה שאני אומר בעברית? אם קשה לכם להבין, אני אסביר את זה עכשיו. הוא אומר שבקרוב זה המחנך שמגיע עוד מעט, דרך אגב זה עוד לא קרה, זה ב-26 ל-30, בפקולטה לחינוך, אוקיי? זה משהו של המכללה האקדמית, אוקיי? בית ברן, הם התחילו לעשות איזה פרסומת שקשורה למשהו חינוכי שהם רוצים לעשות. הם טוענים שהחינוך הזה בעצם, בקרוב הוא יתחיל לשנות את החברה בישראל. זה סוג של חינוך שמשנה את החברה. אתם יודעים שאלוהים אף פעם לא נותן לשטן להגיד משהו בלי לשים את החותמת שלו. אתם רוצים לראות פה את החותמת שלו? תסתכלו על הפנים בצד ימין ותגידו לי אם זה שמצולם שם זה מראה לכם שזה בעצם... משהו שמוביל למה שהוא טוב. אני במקום זה הייתי שם פה אולי איזה פרח, אם היו לי כוונות טובות. מה אתם אומרים? כן, אבל הם רוצים פה בעולם. אוקיי, אני רק רוצה להפנות את תשומת לבכם, זה לא במקרה הפנים האלה נמצאות שם, זה ממש לא במקרה. זה פרסומת שמשלמים עליה די הרבה כסף. אתם חושבים שזה בזול? זה פרסומת ענקית. למה אתם חושבים הוא נראה ככה? אם הייתם רק שמים, אם הייתם שם רק את התמונה של האיש שלכם, רק את התמונה שלו. מה, איזה קונוטציה זה מעורר אצלכם בלב שאתם רואים את זה? הדבר הזה עבד כבר. עבד, אני לא קודם כל תהיו בטוחים, הם לא ישימו שום דבר אם זה לא עובד. זה בטח, בטח, בטח, בטח שעובד, אני לא מדבר על זה שזה לא עובד, זה עובד מצוין, אבל מה... אם הייתי שם לכם רק את הפנים, מה הייתם אומרים משל הייתי צריך לעשות את זה פשוט לא היה נתבקש הוא יהיה באמת אפשר כן, לא יודע אם הוא יהיה המחנך. אני שואל למה הם שמו את הפנים האלה ככה. שהם שמו לפעמים שהם בעצם מתנגלים, הם זה השלילי. שלילי. אבל למה הם לא חסכו? כאילו שזה משהו חיובי. אוקיי, זאת אומרת, שמעתם מה קרוקסנה אמרה? הפנים מראות משהו שלילי. הפרסומת אומרת משהו חיובי. השאלה היא בעצם אם באמת הכוונות שלה הן חיוביות או שליליות. אנחנו, אנחנו יודעים שאין שום דבר פרסומי לגבי חינוך שהוא מנותק משני כוחות, או מאלוהים או מהסטאנס. תחשבו על זה, אין עוד מקור אחר. אם אתם רוצים לקבל חינוך, או שאתם מקבלים את זה מאלוהים, או שאתם מקבלים את זה מהאוי. Uh, בכל מקרה של חינוך אנחנו רואים בעצם שהכוונות שלהם הוא זה שעוד מעט מגיע המחנך עוד מעט מגיע אותי מעניין איזה ערכים מדובר האם כאן הם הולכים ללמד מדבר אלוהים? לא, לא. אולי הם ידברו על דבר אלוהים אבל כמובן כמו שאני אמרתי קודם uh, בחוגים של האקדמיה לא מחזיקים מדבר אלוהים ספר שהתוכן שלו ראוי, ל, ל, ל, ל, ראוי לציון יותר מעבר ל, ל, להיסטורי שלו, שכמובן יש הרבה דברים גם מבחינה היסטורית שלא מקבלים, אבל מה אלוהים אומר זה לא חשוב, זה לא ממש חשוב. אנחנו רואים שבעצם האג'נדה שלהם זה לשנות את עולם הערכים של כל תלמיד. אוקיי, בוא נעצור פה רגע. בוא נעצור, אני, אני רוצה להגיד לכם משהו, אנחנו קודם כל חיים פה על האדמה, אנחנו צריכים להבין מה קורה מסביבנו. יש כאן מלחמה מאוד מאוד גדולה על המוח שלנו, על המערכת ערכים, מה זה, מה זה ערכים? אני לא רוצה לדבר במילים שאתם לא מבינים, okay? ערכים זה הדברים הטובים. שאנחנו מאמינים בהם, למשל, ערכים זה ללכת לעזור למישהו, לעשות לו משהו טוב, זה ערך טוב. הוא מכבד. נכון. שלום, אני רוצה להעיד פה איזה הערה. דבר. אתה לוקח את זה יותר מדי לדברים מאוד שליליים בניסיון. את הצד אני עוד לא גמרתי את הדרשה. אה, אוקיי. רק בשביל נדבר אחר לא, לא, לא, אני לא רוצה שתגיע למסקנות בוטעות לפני שתשמע את הכל. בכל מקרה, אני מבין מה שאתה אומר, אתה צודק, הכוונות שלהם אולי לא עד כדי כך שליליות כמו שיורם אומר, אנחנו נברר את זה. מה שאנחנו בעצם מדברים על לשנות את עולם הערכים של כל תלמיד. אבל השאלה שלי היא, האם הערכים האלה שהם נותנים לתלמידים במערכת החינוך, אתם הייתם רוצים לתת לילדים שלכם? אתם כתלמידים של המשיח. האם המערכת הערכים שלכם, כתלמידים של המשיח, תואמת למערכת ערכים שהם רוצים להקנות. אנחנו זקוקים למחנך אמיתי. אנחנו קראנו היום, אה, אה, התחלנו לקרוא במרק 6, אנחנו רואים פה את המוטיבציה של המחנך, זה המחנך שאנחנו רוצים שהילדים שלנו יקבלו. הוא לא מקובל על מערכת החינוך הישראלית בכלל, לא מה הוא אומר, אלא מיהו בכלל. מבחינתיו הוא לא מחנך. אנחנו מכירים אותו קצת יותר טוב, נכון? אנחנו מכירים אותו לא בגלל שאנחנו ראינו אותו אתמול, או בגלל שמישהו סיפר עלינו, אלא בגלל שאנחנו יודעים מה הוא אמר, נכון? איפה הוא, מה הוא אמר? כתוב בדבר אלוהים. אנחנו רואים שישוע יוצא, מערכת הערכים שלו היא מתגלית לנו. כשיצא ישוע וראה המון רב, נחרמו רחמיו עליהם. כי היו כצאן אשר אין להם רועה. הוא החל ללמד אותם דברים רבים. המחנך שהסתובב בהרי יהודה והגליל הוא באמת שינה את עולם הערכים, אוקיי? של כל מי ששמע אותו. כל מי ששמע את ישוע זה שינה את עולם הערכים שלו לגמרי. לכן הוא הלך אחריו. המחנך ישוע לא רק מלא בחוכמה, אלא הוא גם מלא ברחמים. אתם ראיתם רחמים בפרצוף הקודם? יש פה רחמים? אני לא רואה פה שום רחמים, אני לא רוצה סתם לעשות מניפולציה, אני פשוט רוצה לה, לה, להעמיד הדברים על דיוקם. אנחנו לא מדברים פה רק על ידע, אינפורמציה. מערכת החינוך היא לא לשכת הרווחה. מערכת החינוך היא לא מערכת שפועלת עם רחמים. אם יש לך כסף אתה תלמד, אם אין לך כסף מצטערים, אתה לא יכול ללמוד אצלנו. ישוע פועל על מערכת ערכים שונה לגמרי. לפני שהוא מקבל תלמיד אליו, מה הרגש שלו אליו? איך הוא מקבל שאליו? רחמים, הוא מרגיש שלא רחמים, הפנייה שלו, הערכים שלו לגבי התלמיד הם שונים. המערכת החינוך היא לא מערכת שבנויה על, את, על מערכת הח, החינוך התנכית. ישוע קודם כל מראה את האהבה שלו. הוא לא רק מרחם, אבל הוא גם משנה חיים. יש לישוע לי מה לתת. מה אנחנו קוראים פה? הוא החל ללמד אותם דברים רבים. הקטע שלו כמחנך לא נגמר בזה שהוא מרחם, הוא לא רק מרחם, הוא יכול ללמד דברים רבים, יש לו מה לתת. אנחנו יודעים שבעולם הזה מערכת החינוך יכולה ללמד הרבה הרבה דברים. תשימו לב שגם בפרסומת הזאת, בפרסומת הזאת גם יש לו הרבה מה לתת. ההצהרה שלהם הוא, היא שהוא משנה את עולם הערכים של כל תלמיד. אם הם אומרים שהם רוצים לשנות את עולם הערכים של התלמיד, זה סימן שיש להם מה לתת? הם רוצים ללמד הרבה? הם רוצים. כמובן, אבל השאלה היא שאם המערכת הזאת היא באמת תורמת את הערכים שהתנ״ך מדבר עליהם. הפרסומת הזאת קובעת שהמחנך הזה, הדבר, הפרסומת הזאת משנה את עולם הערכים. זה לא אותו חינוך שישוע מדבר עליו. אנחנו לא נטעה אם אנחנו נחשוב שאנחנו נמצאים בימים האלה ממש במלחמה על המוח שלנו. יש מלחמה מאוד קשה. אנשים שקוראים את זה ומאמינים למה שכתוב פה בדבר אלוהים, הם אנשים שהם נחשבים לפרימיטיביים. אנשים שמסתכלים עליהם ברחמים. אנשים שמערכת החינוך מסתכלת עליהם כאנשים לא כל כך שפויים. אם אנחנו מתחילים להגיד לבן אדם, אתה שמעת מה ישעיהו אמר? הוא אמר לא לעשות את זה. לא, סליחה? מי? ישעיהו? או שמעת מה יש לאלוהים להגיד בספר דברים? מי? דברים? לא. לא רוצים לקבל, מכיוון שהדברים שאנחנו אומרים להם, הם לא קשורים לערכים שמערכת החינוך רוצה ללמד. וזה חבל, מכיוון שדווקא פה בישראל יש הזדמנות נהדרת. התנ״ך נלמד, התנ״ך נלמד בפקולטות, באוניברסיטאות, בבתי ספר, אפילו מהגן, לומדים את דבר אלוהים. אבל האם באמת לומדים את דבר אלוהים, כמו שהוא צריך להיות? אנחנו יודעים שיש מלחמה מאוד מאוד גדולה. בואו נתקדם קצת, שימו לב, אנחנו קוראים מפסוק 35, כשנתה היום לערוב ניגשו אליו תלמידיו ואמרו, המקום שומם והשעה כבר מאוחרת, שלח אותם שילכו אל העיירות והכפרים מסביב. ויקנו להם לאכול. השיב ואמר להם, תנו, תנו להם אתם לאכול. ישוע uh, רוצה uh, שאת האוכל שיש לו, אנחנו ניתן אותו לעולם. אנחנו התלמידים של ישוע. אז אנחנו צריכים לחזור לבסיס. בואו נזכור מי אנחנו. אנחנו חייבים לזכור מי אנחנו. הוא מבקש מהתלמידים שלו לענות לצרכים של העולם. העולם זקוק לאוכל ואנחנו יכולים לתת. במקרה הזה שאנחנו מדברים עליו פה, אנחנו מדברים על אוכל פיזי. שהם אמרו שהם רעבים, צריך לתת להם לאכול, ישוע אמר אתם תיתנו להם פיתות. או מה שאתם, מה, ש... מה שהם צריכים. אבל העיקרון פה ללחם רוחני הוא זהה. ישוע מבקש מהתלמידים שלו להאכיל את העולם בדבר אלוהים. לכן Uh, הדברים אפילו שאנחנו אומרים אותם והם מאוד בסיסיים uh, אנחנו חייבים לחזור לבסיס וזה טוב לחזור לבסיס. הסוג החינוך שישוע נותן נמצא בתנ״ך. Uh, ישוע לימד חמשת אלפים אנשים אוקיי הוא לימד אותם מאיפה הוא לימד את אותם מאיזה ספר? בחוכמה יוונית? ישוע לימד את התנ״ך במילים, בצורה הפשוטה ביותר ישוע היה מורה לתנ״ך אוקיי את כל האינפורמציה שאנשים קיבלו מישוע, הם קיבלו מאיפה? ממנו, <מח> אבל מהתנ״ך. <מח> או מהטבע, כן, אבל בכל זאת, גם מהטבע, בהתייחסות למה שכתוב בדבר אלוהים, כמובן. <מח> <מח> אתה יכול ללמד על הטבע, אבל להגיד שהכל היה אבולוציה, נכון? <מח> הטבע יכול להיות מאוד מעניין. השאלה, למי אנחנו נותנים את הכבוד על הטבע? האם אנחנו אומרים לפרח? כל הכבוד לך פרח שאתה כל כך יפה, או אם אנחנו אומרים כל הכבוד לך פרח, אלוהים שהפרח הזה יפה. זה הבדל, הבדל של גישה. האם הטבע, כל הכבוד לטבע או כל הכבוד לאלוהים על הטבע. אז אתם יכולים לראות שאפשר ללמד את התנ״ך מכל מיני זוויות. וישוע לימד חמשת אלפים אנשים וכמובן רבים אחרים, הוא לימד אותם את הערכים האמיתיים שיש בדבר אלוהים. חמשת אלפים אנשים היו זקוקים לרועה. הם לא, הם לא באו כי הם היו רעבים ללחם, הם היו רעבים כי הם היו שם כמה ימים, שלושה ימים, נכון? אבל הם לא הגיעו לשם כי הם היו רעבים ללחם, הם הגיעו כדי לשמוע מה יש לדבר אלוהים לומר. ואני חייב להגיד לכם שהאנשים האלה שבאו, זה לא היה איזשהו שבט נידח, או איזה עם שאף פעם לא שמע על אלוהים או על דבר אלוהים, נכון? גם היום אף אחד לא יכול לבוא ולהגיד לכם אנחנו כבר יודעים את התנ״ך אנחנו לא צריכים לשמוע יותר שום דבר. אני מהעבודה שלי שם לב שאפילו שאני מדבר עם ישראלים הם חושבים שהם יודעים מה שכתוב אבל הם לא באמת יודעים מה שכתוב. ממש לא. יש הרבה דברים שאנחנו יכולים לחדש כאמונה אדבנטיסטית שמבוססת על מה שכתוב בכתובים. אנחנו אומרים בעצם את מה שאלוהים אומר. אנחנו לא צריכים ללמד יותר מדי, אנחנו רק מראים להם מה אלוהים אומר ואיפה זה כתוב. ישוע נתן להמון העם לחם. הוא נתן להם את הלחם האמיתי. שישוע אמר, אני הלחם האמיתי, על מה הוא מדבר? על דבר אלוהים, נכון? הוא אומר להם שהוא הלחם האמיתי. הוא נותן להם את דבר אלוהים. מי שבאמת רוצה, לך את הלחם הזה, הוא יכול למצוא אותו. אנחנו קוראים ביוחנן, לא כתבתי כאן את הזה, ביוחנן, סליחה, יוחנן, פרק א', פסוק 14, הדבר נהיה בשר ושכן בתוכנו. הדבר נהיה בשר. המשיח הוא בעצם היה דבר אלוהים, והוא אה, נתן לעם ישראל את הלחם האמיתי. הוא נתן לעם ישראל את מה שהיה לו, הוא הלחם האמיתי. אני מקווה שאני עושה לכם קצת תיאבון פה. אוקיי, זה טוב, זה טוב. כן, חסוק 14. לא, לא הראשונה ליוחנן. בשורת יוחנן. בשורת יוחנן. הם באמת קיבלו את המשיח שישוע ברך. ברך הל... על הלחם והדגים, העם קיבל את דבר אלוהים. העם קיבל את השפע שיש לאלוהים. כמו שהם קיבלו במדבר, החמשת אלפים האלה, היה להם את החוויה של קבלת המן שירד מהשמיים. כמה מן היה ירד, האם פעם ירד ולא הספיק? מה זה אומרים? ירד מן ואמרו, אה, חבל שלא נתת קצת יותר, נשארנו קצת רעבים. אולי היית צריך לתת קצת יותר מן הפעם הזאת. כמובן, האם שאלוהים נותן משהו אז לא נשאר? תמיד נשאר, גם פה. ישוע אה, נתן להם לחם ונשאר. אה, האם אנחנו יכולים להאכיל המון של ישראלים רעבים ללחם? מה אתם אומרים? רעבים, רעבים לדבר אלוהים? אין הרבה מיליונים של ישראלים שחיים פה במדינה הזאת. יש מספיק אבל שזקוקים ללחם של אלוהים. האם אנחנו מסוגלים לתת להם פה ישועה? כשהוא דיבר אליהם, הוא אמר להם, תיתנו אתם לחם, אתם תיתנו להם לחם. האם אנחנו יכולים להאכיל המון רעב ללחם? אנחנו רואים בעצם שיש לנו את המלחמת החינוך בעולם, המלחמה הזאת היא בעיצומה. הקרב על המוח של כל אחד ואחד מאיתנו. איזה סוג של מזון פיזי ורוחני אנחנו מקבלים וממי? אוקיי? מי נותן לנו את המזון הזה? פסוק 34 קובע שישוע לימד אותם דברים רבים. מהיכן הוא ידע את כל הדברים הרבים האלה שהוא ידע? אם זה בא לו ככה בטבעיות? מה אתם רואים? ישוע ידע את דבר אלוהים כי זה קרה במקרה? איך הוא ידע את דבר אלוהים? מתוך מה הוא ידע את דבר אלוהים? <מת> הוא לא למד את דבר אלוהים? <מת> הוא למד כמובן, <מת> הוא למד. והיה פעם שהפרושים אמרו אליו איך הוא יודע את, כל כך הרבה על אלוהים והוא לא היה אפילו בבית ספר. אנחנו לומדים מזה שישוע לא היה בבית ספר. אבל בכל זאת הוא ידע. הוא ידע את כל הדברים האלה מהתנ"ך. זה בסיסי. אתם יודעים מה זה בסיסי? פונדמנטל. הוא למד את זה מדבר ה' זה לא קרה במקרה. הלימוד בדבר אלוהים זה חלק הבסיסי ביותר בחיים של תלמיד של המשיח. עוד פעם, הלימוד בדבר אלוהים הוא החלק הבסיסי ביותר בחיים של אדם מאמין שהוא תלמיד של המשיח. אתם חושבים שזה כל כך פשוט? נשאל אותכם שאלה, אתם יודעים, אני שאלתי אנשים כמה זמן במשך השבוע הם מצליחים ללמוד מזה. בסיסי, בסיסי. כמה זמן אתה יכול להקדיש לזה? ואנשים היו באמת, הם, היו באמת כנים, הם באמת אמרו בכנות, הייתי רוצה יותר, אבל אין לי זמן. אני לא יכול ללמוד הרבה, אני לא יכול להקדיש לזה הרבה זמן. אני בדבר אלוהים קורה קצת בבוקר כשאני מתעורר, ואולי לפני שאני הולך לישון. אני פותח את דבר אלוהים ו... חלק אמרו שזה עוזר להם להירדם, יותר טוב. אז האם אנחנו יכולים להשתמש בדבר אלוהים כמו כדור שינה? <אז> כן, זה טוב מאוד. <laughs> השאלה אם אנחנו באמת מקבלים מזה יותר מתועלת של שינה. זה נכון, של שינה, השאלה אם מקבלים לא. מדבר אלוהים זה ספר שאנחנו צריכים ללמוד ממנו. תתארו לכם תלמיד של לומד להיות עורך דין, אוקיי? שהוא לומד בספר של להיות עורך דין רק לפני שהוא הולך לישון. הוא קורא כמה משפטים ונרדם. כמה הוא ילמד כדי להיות עורך דין? הוא לא ילמד. בטח במבחן הוא יתעשר, נכון או לא? מה הוא יעשה? הוא ילמד, הוא יישב בספרייה ויישב כל היום, וילמד וילמד וילמד, כדי להיות עורך ומה כדי להיות במלכות השמיים? כמה זמן הוא צריך לשבת וללמוד שתי דקות לפני שהוא ילך לישון? לא, אבל כולם עושים לא, לא, לא, השאלה היא מה באמת אנחנו עושים בחיים שלנו. ולא נשכח שדבר אלוהים משנה את עולם הערכים. אנחנו מקבלים כל הזמן הזמנה, הזמנה ללמוד מדבר אדוני. אבל אני הוספתי כאן מילה מאוד חשובה, יחד. אוקיי, קהילת לבונטין, ארבנטיסטים, שומרי שבת בתל אביב. האם אתם אוהבים ללמוד ביחד מדבר אלוהים? תכף נגיע לשאלה הזאת. בשבועות האחרונים יש לי חדשות טובות. בשבועות האחרונים אנחנו החלטנו אה, לא רק לעשות אה, כמו שעשינו עד היום דרשות על פרשות השבוע אלא החלטנו ללמוד אה, דברים שקשורים בדבר אלוהים לאמונה שלנו לעומק. לעבור פסוקים ולרדת לעומק ללמוד ביחד. ללמוד ביחד. ואני אה, חייב להגיד שאני מאוד מאוד אה, התרשמתי לטובה מהאיכות של השיעורים אה, שאנחנו לומדים ביחד, ועם ההיענות של מי שלומד. תודה. תודה רבה. אני חייב לציין שלא הרבה באים, אוקיי? לא באים הרבה, והאמת שבזמן האחרון רק הבנות של הקהילה באות. <laughs> רק הבנות. בזמן האחרון. מה קורה למחלקת גברים בקהילה? זה צריך לשאול את מחלקת הגברים, למה הם לא באים. Uh, האם אתם עסוקים מדי? מה אתם אומרים? <חש> האם יש עוד משהו שאתם צריכים, uh, שאתם צריכים ללמוד מדבר אלוהים? מה אתם אומרים? אתם צריכים עוד ללמוד משהו? כן, יש הרבה. דרך אגב, אני לא מנסה להיות פה ציני. אני לא מנסה להיות ציני. <חש> אני פונה לכל חברי הקהילה, אני אומר שבאות בנות, אבל כן, איוב. <חש> אוקיי, יפה, שמעתם את איוב? איוב נענה להזמנה, תודה רבה איוב, איוב נענה להזמנה, איוב מציע שהקהילה שלנו תיפגש פה במשך השבוע, יש כבר זמן, ימי רביעי, מי רוצה יותר מיום אחד? אני מוכן לבוא. מי רוצה יותר מיום אחד, אוקיי? צריך לארגן לזה זמן. כולם רוצים יותר מיום אחד, אוקיי? השאלה אם אתם יכולים. זה טוב. בואו נתחיל קודם כל מיום אחד, אוקיי? בימי רביעי. אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד רציניים ולחשוב שאלה מאוד פשוטה. למה זה לא קורה? אנחנו כולנו מסכימים לחזור לבסיס. אנחנו מסכימים שבעצם זה דבר חשוב כמו המאמן כדורגל אמר, רבותיי, זהו כדורגל, אנחנו רוצים להגיד, רבותיי, זה דבר אלוהים. הקהילה של אלוהים צריכה ללמוד, ואנחנו צריכים לחזור לבסיס. הבסיס הזה, זה תקווה לשינוי מבורך בחיים. אנשים שהיו בחמשת אלפים אנשים אחרי, שהלכו אחרי ישוע, הם לא היו, כמו שאמרתי, אנשים שלא הבינו, הם הכירו את הכתובים. אבל בכל זאת הם הבינו שיש להם עוד מה ללמוד, נכון? זה לא היה הסוף, היה להם עוד מה לדעת. והם ידעו שזה דבר חשוב. היה להם עוד הרבה מה ללמוד. אנחנו יודעים שבחיים אנחנו זקוקים גם לזה וגם לזה. כמה זמן במשך החיים שלכם אתם מקדישים בשביל זה? אני הייתי אומר רוב שעות היום, לחם גשמי זה פיזיקל ברנד, אוקיי? לחם גשמי. בן אדם ממוצע בישראל, כדי לקבל את הלחם הגשמי, צריך להשקיע, אני הייתי אומר, יותר מתשע שעות עוד עבודה. אולי לקחת לו בעבודה, נכון או לא? כדי להשיג את הדבר הזה שנקרא לחם, שזה בית, שזה חינוך, שזה אוכל, תשלומים, תגידו, אתם יודעים, אני לא צריך להגיד לכם כלום, יש הרבה הרבה זמן שאנחנו צריכים להשקיע פה. כדי לקבל את זה, נכון? בשביל לקבל לחם אני צריך להשקיע את הזמן שלי בעבודה, אחרת לא יהיה לי את זה, נכון? תשימו לב אבל לדבר מאוד מעניין, כי אנחנו אנשים מאמינים, אנחנו לומדים לא את דבר אלוהים. הם לא רק, אלה שהיו עם ישוע לא רק קיבלו ממנו את דבר אלוהים, נכון? מה הם עוד קיבלו? הם קיבלו גם את זה וגם את זה, נכון? את שניהם הם קיבלו, נכון? הם קיבלו גם לחם לבטן, וגם הם קיבלו רוחני. מה הם קיבלו יותר? קיבלו בערך אותו דבר. ישוע לימד אותם ונתן להם את מה שהם צריכים. הם לא רק הרוויחו ידע בתנ״ך, ישוע דאג להם גם ללחם. אתם יודעים שבישראל, בישראל עבודה זה מושג שהולך יד ביד עם המושג לחם? מי יודע את זה? אתם יודעים שבארץ אולי לא שמעתם, אבל יש מושג שנקרא לחם עבודה. לחם עבודה. לחם עבודה, לחם, עבודה". שמעתם. היה לו מזמן הפגנה בתל אביב של הנוער העובד והלומד. הם נשאו שלט, סתם בשביל הדוגמה, רציתי להביא לכם את המושג הזה. לחם עבודה, ביבי טוב לעשירים. <laughs> <laughs> אבל <laughs> לא משנה, <laughs> אבל... המושג הזה, לחם העבודה, זה מושג מאוד חשוב. בואו נהיה כנים עכשיו, אנחנו מדברים אחד עם השני. זאת לא הפעם הראשונה שפסטור שלום עושה דרשה על דבר אלוהים, נכון? למה אני עושה את זה עוד פעם? למה אני חוזר לבסיס? אולי בגלל שמשהו לא משתנה? אולי. אולי אנחנו זקוקים לשמוע עוד פעם כדי לקבל החלטה? דבר אלוהים, תמיד אה, טוב שאנחנו משננים אותו. אם אתם מרגישים פה שאתם שמעתם פעם את הדרשה הזאת איפשהו ממישהו או אפילו ממני את המילים האלה אני רוצה להזכיר לכם עוד פעם למה כי אני רוצה לגרום לשינוי אני רוצה לגרום לשינוי בקהילה והשינוי הזה לא יבוא ממני כי אני קוסם לא, אני יכול להיות בן אדם מאוד מאוד חכם אבל כדי לגרום לשינוי אנחנו צריכים כוח רוחני הסיבה העיקרית שמונעת מאיתנו, ומי ש, שחושב שזה לא נכון מה שאני אומר, בבקשה, לתקן. הסיבה העיקרית שמונעת מאיתנו להגיע ללמוד יחד את דבר אלוהים, זה הזמן שאנחנו מקדישים ללחם הגשמי, לעבודה מחוץ לבית, נכון? אנחנו לא יכולים לוותר על העבודה שלנו, כי היא הלחם של החיים שלנו, נכון? נכון או לא? בטח, בטח שהיא כן. אבל אם ישועה מבקש מאיתנו לוותר על הלחם שלו, שלנו, האם הוא אומר לנו שאנחנו נישאר רעבים? אם ישועה רוצה שאנחנו נלמד מדבר אלוהים, האם הוא אמר להמון האנשים שהיו שם, מה אתם עושים פה? תלכו הביתה לעבוד! מה אתם מסתובבים אחרי בן אדם שמדבר איתכם על התנ״ך? אין לכם משהו יותר חשוב לעשות בחיים. משעמם לכם בבית? 5,000 אנשים. 5,000 אנשים הולכים אחרי מישהו איפה? מה? הם לא הלכו לעבודה, נכון? הבוסים שלהם ככה יושבים ומחכים, והוא הולך ללמוד תנ"ך, יופי! אתם יכולים לעשות את זה, לעשות ניסוי כזה, לעשות ניסוי. תבואו לבוס שלכם ותגידו לו, יש לי פגישה עם דבר אלוהים, אני רוצה ללכת ללמוד את דבר אלוהים. <תוביל> אתם חושבים? <תוביל> הוא אומר, תלך ואל תחזור. <תוביל> שמעתם את יורם? תלך ואל תחזור. <תוביל> השאלה אם זה חייב להיות ככה. אתם חושבים שאם תבקשו מהבוס שלכם בעבודה ביום חמישי בערב, יום רביעי בערב, שעה לצאת מוקדם יותר או שעתיים הוא יפטר אתכם? בואו נעשה מיסוי כזה, אני קצת קשה לי להאמין שזה יהיה. אם אתם עובדים ממש טובים, יזרקו אתכם מהעבודה כי אתם יצאתם שעה לפני הזמן בגלל שאתם חייבים? אם תגידו לב, לבוס שלכם שיש לכם אה, איזשהו פורס שאתם חייבים לעשות בנהיגה או אני לא יודע מה, שאתם חייבים ללכת, אבל חייבים. הוא יגיד, לא, אם אתה הולך לקורס הזה, אתה מפוטר. הוא לא יגיד. אבל אם אתה עולה, אומר לו שאתה הולך ללמוד את דבר אלוהים, לך תלמד את דבר אלוהים ואל תחזור יותר. למה? כי יש פה מלחמה בעולם הזה. השטן יעשה הכל כדי שאתם לא תעזבו את העבודה שלכם. שתעשו עוד יותר, דרך אגב, מי שמרוויח משעות נוספות, תשכחו מזה, זה לא אתם. זה המדינה. שעות נוספות זה תרומה. תרומה אוקיי? שעות נוספות זה לא תורם לכם לכלום בחיים. שעות נוספות על דבר אלוהים זה תורם לכם הרבה יותר. שעות נוספות בעבודה זה לא תורם לכם לכלום, זה סתם אשליה. זה לא ישפר לכם את החיים. להפך, אתם תהיו יותר עייפים. בטח. עד השיא שלי. חשבתי, אני צריך לגבות את חשבתי, היה, לי ללכת לבריכה. היית צריך ללכת לבריכה. דבר, דבר. אמרתי, אני אלך לבריכה קצת הנסחה, אני עייף מאשר לבוא לפה. הלכתי לבריכה, אמרו שאתה לא יכול לבוא לפה יותר. למה לא? אוקיי, זה הסיפור. אז במקום לבוא לפה הלכת לבריכה, ובסוף לא נתנו לך להיכנס. יפה. שימו לב, אנחנו קוראים אה, במרק 6.42 הכל אכלו ושבעו, 5,000 אנשים, כתוב, כולם אכלו ושבעו וממה שנותר אספו 12 סלים מלאים, בכלל זה גם דגים. לא היה להם, לא, לא באים עם, עם סלים מלאים באוכל, כל זה אלוהים נתן. מספר האוכלים היה 5,000 איש. כל מי שהגיע לישוע חזר הביתה שבע מכל הבחינות. גם רוחנית וגם פיזית. אם אתם תגיעו לישוע ואתם תרצו ללמוד ביחד, אז אני מבטיח לכם שאתם לא תישארו רעבים, ועוד יישאר. אלפי אנשים אכלו ובכל זאת נשארו 12 סלים. אם אנחנו נעשה מאמץ, אחים ואחיות יקרים, ואנחנו נגיע לישוע, אנחנו נהיה בטוחים שלחם לא יהיה חסר לנו, נכון? אנחנו יכולים להיות בטוחים? שאם אנחנו נבוא לישוע לחם לא יחסים, לפחות ממה שכתוב פה. אם אתם באמת מאמינים למה שכתוב פה, זה צריך לעודד אתכם? זה צריך לתת לכם נחמה? להגידו, אוקיי, בסדר. אם ישוע באמת הצליח לתת אוכל לחמשת אלפים אנשים, גם לי הוא יצליח לתת את האוכל. אז אני אעזוב את העבודה שלי הערב, במקום בשעה עשר בלילה, אני אגמור לעבוד בשעה שש, או בשעה חמש, יותר נכון, שאני אגיע בזמן. אנחנו יכולים להיות בטוחים שישוע ייתן לנו זה, זה חזרה לבסיס. אנחנו לפעמים הולכים לעיבוד קצת. אנחנו צריכים לחזור לבסיס, לדבר אלוהים. כדי שלקהילה הזאת יהיה עתיד, אנחנו חייבים לעשות את החלק שלנו. חייבים, אחרת אין לה עתיד. זה סתם אנשים שבאים לפה ביום שבת להעביר את הזמן. אבל אם הקהילה הזאת רוצה, וזה לא רע, אני רוצה שתמשיכו לבוא לפה בשבת. אני לא רוצה שתחשבו שלא, אבל זה לא, כל, זה לא כל החיים שלנו, אנחנו לא רק אדבנטיסטים של יום אחד, נכון? אנחנו אדבנטיסטים בכל הזמן של החיים שלנו. אז עוד פעם אני חוזר לבסיס, רבותיי, זהו דבר אדוניי. אתם צריכים לקרוא בו, האמת נמצאת בו, ישוע הוא דבר אדוניי, אנחנו חייבים לחזור לבסיס. אני רוצה להזמין את כל מי שרוצה לקחת חלק. מי שרוצה לקחת חלק בתוכנית הישועה של אלוהים וללמוד מישוע, לעשות מאמץ וללמוד מדבר אלוהים לא רק בבית, באופן אישי, אלא כקהילה. זה ההזמנה שלי אליכם היום. לא חשוב באיזה רמה רוחנית אתם כרגע, לא משנה אם אתם גאונים בתנ״ך או הקרבה שלכם אל אלוהים היא של משה, אוקיי? כל אחד מאיתנו זקוק לגדול. אף פעם לא מאוחר מדי, אף פעם, ואני יוצא אולי בקריאה קצת נרגשת, באמת, אני פונה אליכם מלב אל לב, כמו אח, כמו, גם כמו פסטור, אבל כמו אח, בואו, קהילה יקרה, בואו נעשה מעמד. אני, כשאני עושה פה את הדרשו, את ביום רביעי, אני רואה את הצד הזה הוא ריק, לגמרי, ואני מדבר גם אל הצד הזה, אני מדבר לכיסאות הריקים, אתם יכולים, נכון יולנדה? ואני אומר לכיסאות הריקים, אני מקווה שיום אחד אתם באמת תתמלאו, מאנשים מהקהילה, שהקהילה הזאת תהיה מלאה, שאנחנו נלמד ביחד, שהכיסאות, שאלה שיושבים פה בדרך כלל ישבו על הכיסא הזה גם ביום רביעי, לא רק ביום שבת, לא רק ביום שבת. זה הזמן שלנו, וזה דבר שחשוב לעתיד הנצחי, לא רק שלנו, שגם אנחנו נוכל לדאוג למי שאין לו את האוכל הזה. שישוע אמר להם תיתנו אתם לאכול שבאמת יהיה לנו מה לתת והמלחמה הזאת בעולם בסופו של דבר אנחנו יודעים כבר שהוא ינצח הוא כבר קבוע זה סגור רק שתדעו ישוע הוא המחנך שבסופו של דבר מנצח כדאי שאנחנו ניקח את הצד שלו ונלמד ממנו יותר מהחלק הזה נלמד ממנו יותר ממה שאנחנו לומדים מכאן שאלוהים יברך אותנו שיהיה לכם שבת שלום ומבורך לכולכם ואני רוצה לסיים את המסר הזה בתפילה שאלוהים ייתן לנו כוח. בואו נתפלל. אבינו שבשמיים יתקדש עמך אדוני. לך אבינו שבשמיים מגיע הכבוד והתפארת והעיקר לכל מה שאנחנו שמענו היום ואנחנו מבקשים שתעזור לנו לחזור לבסיס תעזור לנו אבא לחזור למקום שאנחנו הכרנו אותך. תעזור לנו אבא לבחור בך. ואני מבקש אבא בצורה פרקטית, כל מי שבאמת ירצה לבוא לאספות שלנו בימי רביעי, אבא תעזור לו עם הבוס בעבודה, תעבוד בלב שלהם שהם יסכימו, תנצח את השטן במילה שלך. אבא תעזור לנו להיות נאמנים אליך, לבחור בך וללכת בדרך שלך. תעזור לנו לגדול, תעזור לקהילה שלך לגדול רוחנית, תעזור לקהילה שלך לאכול אוכל רוחני מלא, את הלחם האמיתי שהוא דבר אלוהים, לחם מלא אבא. אנחנו מודים לך על הכל, אני מודה לך בעיקר אבא על ההזדמנות הזאת שיכולתי להגיד את הדברים שנתת לי, כי אנחנו יודעים אבא שהדברים האלה הם רוח של אמת וחיים. תברך אבא את הזמן הזה שאנחנו עכשיו חושבים על הדברים שלך. שאתה אמרת, ושהכל בסופו של דבר יהיה לתפארת שלך. מי ייתן שהכל יהיה לרצונך. בשם של ישוע המשיח, אמן.